Не встигнути до місця стоянки сіркового коша. А батько Таман усе розрахував точно. У його полководницькому передбаченні не раз упевнювався Григорій Пелих, тому і наказав повертатися назад на з'єднання із сірком. Запорожці поспішно вантажили ханський скарб, в'ючили коней, коли до Григорія Пелиха привели красуню, яка тремтіла від сором і хвилювання. Це була Оксана». Хан так швидко накивав п'ятами, що забув таку красуню, шмокаючи від задоволення язиком, сказав козак Давимуха. Хто ти? Як тут опинилася? — запитав дівчину Пелих. — Грабиня хана. — Танцювала для нього. — Заплакала дівчина. — Українка я, Оксана. — Тебе обасурманили? — продовжив Пелих. — Ні. Хан збирався зробити це силоміць але потім вирішив подарувати мене молодому русичові Андрію. «Андрієві?» – закричав Пелех, відчуваючи, що натрапив на слід Ромадановського. «Хіба він служить тепер ханові? Хлопця встигли обусурманити?» «Ні», – радісно повідомила Оксана. «Він раб, такий самий, як я. Варта привела його в колодках, але хан на нього якісь види має. Тому й запропонував мене в обмін на бусурманське весілля». Пелех зрозумів, що Оксана бачила князя Андрія, і її треба привезти як свідка до Івана Сірка. Збирайся, поїдеш з нами. На вузьких кривих вуличках Бачи Сарая вже формувалися колони визволених із ханської неволі українців, москалів, поляків. Це була різношерстна юрба, бідні дуже багаті. Алла, Алла піднімала руки до неба багаті люди. Куди ж нас ведуть від рідних вогнищ? Слава Господу При Пресвятій Богородиці за визволення молилися раби. Частина бранців була вже обусурманена, хлопчикам зробили обрізання, їх називали тумами, і батьки їхні вже були татарами, а не українцями чи москалями. Їхні поневолені матері прийняли бусурманську віру і стали татарськими дружинами, інша частина невільників так і залишилася рабами». І поводилися невільники по-різному. Багаті туми намагалися втекти від запорожців, а бідні раділи звільненню, як діти. Вони були щасливі, що Бог нарешті почув їхні молитви і послав на допомогу козаків-визволителів. Бігцем уперед командували запорозькі сотники й осавули, пам'ятаючи суворий наказ сірка на п'ятий день повернутися до переправи. І ржали зав'ючені ханськими багатствами коні, Могутній тупід багатьох тисяч ніг і стовпи пилу висіли над колонами, які швидко рухалися. Кримське царство ніколи досі не знало такого розгрому. Запорожці гнали величезні табуни, захоплених у татар коней, тонконогих, струнких, арабських скакунів і низкорослих, гривастих і витривалих татарських. П'ять кошів стрілами мчали, поверталася до Севацької переправи, де їх очікував, розгорнувши свій кіш до бою, Батько Таман Сірко. Тим часом у гори до хана Селімгірея стікалося татарське військо, де її мурзи вели загони з усіх куточків Кримського царства. Хан швидко зібрав 50 -ти тисячне військо і вирушив із ним до Севаша, сподіваючись перехопити важко навантажене здобутком запорожців у місцях їхнього проникнення до Криму. Про місце переправи він дізнався від вивідачів і татар, котрі втекли від запорожців. Невипадково отаман Сірко, передбачаючи такий маневр хана, розгорнув кіш для охорони переправи. Однак сили були нерівними. У хана 50 тисяч війська, у Сірка менше 5 тисяч. Селім Гірей вишикував ординців під ковою проти запорожців. Він уже бачив, що війська в Сірка мало, і тому, не даючи орденцям відпочинку, вирішив атакувати запорожців з ходу. Хан на білому арабському скакуні об'їхав військо і залишився задоволеним. Мурзи та беї ретельно виконали його наказ, привели добре озброєні загони. Селім Гірей звернувся до воїнів. Правовірні, запорожці, яких мене добили під час зимового походу на Січ, увірвалися в моє царство, розорили, розграбували його. Вони захопили багатий ясир моїх кращих підданих, ваших дружин, дітей. Ось ці нападники зараз перед вами хан повернув скакуна, котрий вигравав копитами під ним і рукою наказав на оборонні рови запорожців, Витримавши паузу, щоб татари уважніше розглянули ворогів, селім гірей раптом голосно засміявся і вигукнув. Запорожців мало, жменя! Подути нам усім на них, розсипляться в пух і прах. Ми їх переб'ємо, як шакалів, захопимо переправу чекатимемо повернення інших гяурів» жалюгідна кубка приречених на смерть на чолі з уруш шайтаном. Уперед правовірні, з нами Аллах. Алла, Аллах широко повинув над милимиси вашими могутні військові клич Орди. І ханська кіннота під дикі лементи наїзників лавиною помчала на рови запорожців. Але те, що хан вважав удачею, Атаман Сілько заздалегідь прорахував і приготував нечисленні війська до кругової оборони. Грави за п'ять днів були викопані на славу, брустви розпоруджені, як велике бойове мистецтво. За ними залягли спішені козаки, одягнені в дротяні панцери. Ворожі стріли їх не пробивали. Коней сірко розпорядився відвести за піщані насипи і положити. Коні козацькі були спеціально треновані для борони і не раз виручали запорожців у степу при раптових нальотах орди та яничарів. Лягав козак на круп коня, Мушкет йому на спину і відбивався від нападників. Алла! Алла! Алла! Помчала на запорожців перша атака Орди. Виблискували на сонці криві татарські шаблі та довгі гострі піки, оскалені роти ординців, дикі лементи і шалений гучний тупіт коней. Збожеволіти можна від такого видовища. Але запорожці не похитнулися не стріляти, братчики, командував сирко. «Ближче, ближче, підпустимо бусурманів! Бити, напевно, за моєю командою!» Мушкети ледь помітно ворушилися в руках запорожців. Кожний із них вистежував свою ціль. Дружний залп поклав на землю не одну сотню ханського війська. Другий і третій залпи скинули з коней уже тисячі бригатолових воїнів. Коні із задніх рядів ординців спотикалися і падали на густо засіяні трупи воїнів із передніх рядів. Кінна атака захлинулась і хан поспішно перегрупував сили. Коней відвели назад, а на лінію атаки виступили піші воїни. Тисячі, десятки тисяч татарських стріл марами полетіли у бік ціркового війська, але загищені дротяними панцирами запорожці витримали і цей натиск. Літував Солімгірей, не шкодуючи своїх підданих слав війська на неприступні бастиони запорожців. Вже багатьма тисячі ординців були засинні прибережні піски переправи, а час спливав швидко. І раптом, о, Аллах, підняв руки до неба великий хан, ти почув мої молитви, ти подарував мені свою милість. І все ханське військо, повертаючи вигалені голови назад, загуділо, заалакало в радості, підмога, підмога, урус шайтан у пасті, живим його взяти, розпорядився хан. А радіти ханському військові було від чого. Із центру Кримського півострова із ханськими коровами і прапорами наближалася на допомогу Селім Гіреєві ще одна Орда. Великий хан вирішив, що це підоспіли ті мурзи, аги і турецькі паші, які стояли гарнізонами в Криму і не встигли з'єднатися з ним учора. Розгорнувши кінні колони для атаки лавою, новоприбулі війська помчали назустріч Орді Селімгірея. «Знекровлений урус шайтан не витримає подвійного удару», смакуючи перемогу, закричав хан і звелів військам йти у вирішальну атаку на запорожців. «Алла! Алла! Алла!» – тепер уже кричали і попереду, і позаду селі гірея Але дивно, запорозьке військо теж поспішно піднімало із землі коней і, вихоплюючись на них, не втікало до гнилого моря, а лавиною спрямовувалося на зустріч орді, яка атакувала його». Наконий братчик і гарцював перед козаками на вороному жеребці отаман Сірко. «То наша підмога! Григорій Пелих підоспів. Притиснемо хана з двох боків. Улабете його, улещата!» «Слава, слава, слава нему!» – потроїло сили козацьке військо. «Запорожці, уперед! Уперед, діти мої!» – командував старий козарлюга Люга Сірко і спрямував їх на ворога. Кінь під великим ханом в закрутився на місці. Селим-гірей тепер уже нічого не міг зрозуміти. І позаду, й попереду його війська були козаки. Запорозці лунало з усіх боків. "Руш, шайтан багатоликий!» – кричали нажахані ханські воїни. «Він скрізь! І тут, і там!» Спаралізована страхом ханська орда стрімко розсипалася – Завив великий хан від такого краху та безславності з елементом шайтан. Шайтан помчав на швидкому арабському скакуні геть із поля бою. Кінь – подарунок самого падишаха турецького. Литів немов вітер, наздогнати його ніхто не міг. А запорожці, розсіявши ханські орди, по кримських степах, узявши ще більший ясир із багатих воїнів, переправилися з Криму в Нагайські степи, і вирушили у рідні землі, вихваляючи при цьому батька отамана. Наш батько дітей своїх на поталу не віддасть. Усі дії хана наперед прорахував. Істинний отаман – мудрий козарлюга. Багато здобич везли і вели запорожці на січ. Шлях їх лежав тепер іншою дорогою. Вони залишили перекоп ліворуч і подалися на Качкарів та Чорну долину. У Чорній долині Сірко розпорядився зробити привал. Військо було перевантажене отарами овець, табунами коней, полоненими і, найголовніше, визволеними з неволі християнами. Жінки і діти сповільнювали рух. Вибивши бранців за межі ханства, Іван Сірко вирішив усіх відпустити. Нехай йдуть кожний у свої рідні краї. Провізій на дорогу всім вистачить. Здобуток у запорожців цього разу був особливо багатий. Звільнених із татарського полону людей було 13 тисяч. Трималися вони величезним табором, і ззовні не було помітно, що всередині його люди поділилися на дві групи – туми та дружини багатих татар з одного боку, раби, які не зрадили християнській вірі, з іншого. Табір цей розташувався в широкій степовій западині Чорної долини. Там вирували неймовірний шум і гамір, тривали запетки суперечки, чи треба всім повертатися до своїх хуторів та сіл – багато з яких давно розорились, спалили татари. Куди йти? Хто на рідній землі залишився серед живих? Чи не краще до Криму повернутися? Там життя, чи погане, чи добре, а вже звичне. Особливо рвалися назад підлітки Туми. Вони народилися вже у татарських родинах, були обрізані за їхніми звичаями, і життя в Україні не уявляли. До того ж, у багатьох із них батьки полягли в битвах із запорожцями – що чекає їх у чужій, розореній війнами в країні? Чорний татарчук із блакитними від матері українськими очима бив себе кулаком у груди і кричав, «Навіщо мені Україна? Моєму батькові зрубали голову запорожці, Я правовірний, і я урам служити не буду». «На Січі запорозькі татари теж служать», – сперечався з ним інший підліток. «Цілько справедливий. Він ніколи не кривдить татар, які живуть по сусідству Січчю». Вони мирно співіснують. А воюють козаки тільки з тими, хто набіг всередину України робить. Ясир бере. Ух! Знову вдарив себе в груди кулаком лакит і татарчук. Мені б у яничари податись, я б султанові служив. А запорожцям ні. тихіше хафізе, тихіше, заспокоювала його багато одягнута мати. Почує груз шайтан, зле всім буде. Якби трапився мені цей груз шайтан у чистому полі, Гарячкував п'ятнадцятирічний тум. «Я б його голову набив сухою травою». А осторонь на крутосхилі за самотнім деревом стояв із журою Іван Сірко і з жахом слухав суперечку підлітків. «Що це таке, не кифари? розгублено запитав отаман. «Ми їх із неволі визволили, а вони нам сікти голови хочуть?» «Туми це, батько, вони вже не наші, не українці. Султанові служити мріють. Ув'яничари рвуться» сик сікти голови своїм українцям. Так само, як і Олекса Порох, раптом згадав Сірко. Повернувся козацький отаман, і важко ступаючи пішов звідти. Чернішим від грозової хмари ходив того дня Сірко, думав гірку думу. І ніщо вже не радувало його, ні багатий ясир, ні ще багатший ханський скарб, котрий запорожці везли на Січ. «Мати Божа, Пресвята Богородице», – молився Сірко – Порад як чинити з визволеними з бусурманського полону християнськими душами. Багато хто з них вірить уже в іншого Бога, і рубатимуть своїх, як яничар Олекса. Олекса, нема серед полонених, і слава Богу, а що як зустрінемося з ним віч навіть? Хто кому зрубає голову? Я старий уже, а Олекса порох молодий. Невже мені з ним у цьому житті не вдасться побачитися? А якщо трапиться так, він теж зажадає набити мою голову травою». Із такими важкими думками і переживаннями розпорядився отаман козакам зварити побільше кулешу й каші, щоб на всіх вистачило, і запорозцям, і визволеним бранцям. «Нагодувати всіх! Добре нагодувати!» Басиста покрикував сірко, а сам очі від полонених ховав. «Щось недобре», – задумав батько отаман, – перешиптувалися запорожці. Косо на тумив поглядає. Козачка Олексу згадав, – підтвердив Некіфор – Любив його як сина, шукав батько Олексу серед полонених, але не знайшов. «Який він козачок? Перший ворог наш, Яничар!» – суворо сказав веретень. Соратникам передалася гнітючість ціркових думок. Після ситної їжі отаман звелів розділити 13 тисяч визволених на дві частини – на християн і на бусурман. Християн виявилося 7 тисяч, їх і вишикували в Запорозці. Цірко підійшов до них, зняв шапку і сказав такі слова. «Діти мої, я чув різні слова, і зрозумів». Відчувалося, що отаману і важко було говорити, йому перехопило подих. Але козаглюга справився з почуттями, продовжив. «Зрозумів, що не всі ви хочете повернутися на батьківщину». Його запитання, мов Боже, слово сполило тишу в чорній долині. Люди стояли, опустивши голови, затамувавши подих, і раптом отаман розірвав, Мімування чітко скомандувавши ручним, суворим голосом. «Хто хоче йти за нами на Русь, під покровість захист святого міста Києва, виходьте праворуч, а ті, хто бажає до Криму повернутися ліворуч. – ліворуч. Живі голододорожчі за землю українську можуть назад у ханство повернутися». І здійснилося те, чого Сірко найбільше боявся. Звільнений люд розділився на дві половини – Чотири тисячі ступили праворуч, а три тисячі – ліворуч. Чорна тінь лягла на чоло Івана Сірка. «Ви самі вибрали свою долю», – сказав отаман тим, хто до Криму вирішив податися. «Їдіть!» Коли тритисячна юрба колишніх українців по розлогі у Чорної долини подалася до Криму, Сірко ще не до кінця повірив, що люди ці добровільно попрощалися зі своєю вітчизною. Зійшов на високий курган-могилу, і довго дивився йому слід. Що діялося в душі отамана, ніхто не віддав. Ні запорожці, ні звільнені бранці, які залишилися з ним, не сміючи підійти. Надто вже суворий і пригнічений був їхній отаман. Він нервово м'яв зняту шапку. Сивий козацький оселедець його на всі біч тріпало вітром. Очі горіли якимсь потойбічним холодним вітром. «Перевертні!» – прошептали його враз пересохлі губи. Іван Сірко підкликав до себе корінних отаманів і видав їм страшний, ніколи раніше не чуваний наказ. «Відберіть, братчики, тисячу молодих козаків і всіх перевертнів на капусту пошаткувати!» махнув рукою у бік людей, які йшли до Криму. Здригнулися бойові козацькі командири, почувши таку волю батька отамана, декого підкосилися ноги під неймовірно страшного завдання. І зрозумів тоді Сірко, що навіть бойові соратники не спроможні його зрозуміти. І мовив їм, коли діти гребують своєю розореною матір'ю Україною і продають її за багатство та розкіш по неволі, коли християнська душа заради цього зраджує навіть своєму Богові, хіба маємо право чекати, щоб я не чаре, і Туми прийшли знову до нас із вогнем і мечем, як увірвався взимку на сіт запорожську кримський хан? Ні, батько, не маємо. Відповіли корінні атамане: Тоді вперед, і нехай молоді козаки знають, як карають запорожці за зраду неньки України. Молоді козачі лави незабаром помчали вслід за перевертнями. Запорожці Врус шайтан!» – востаннє залементували вони, і предсмертний жах застиг в очах відсічених голів приречених. Коли Іван Сірко приїхав на засіяне трупами поле, кінь його перше запротивився волі хазяїна – Задкував, не хотів ступати між відсічених ще теплих голів. Ну, чернише, і ти мене не розумієш!» Заскліли мертві очі, мов згасли зорі, дивилися на сірка з докором і жахом. «За що нас? За що?» – здавалося, кричала кожна душа, питаючи навколо свого мертвого тіла. Старий отаман зірвав шапку, звернувся до мертвих. «Простіть мене, брати і сестри, краще вам спати тут». До страшного суду Господня, ніж плодити ворогів рідної матері нашої України. Гріх я взяв на душу великий, і тільки Бог нас розсудить. Стояв батько Таман на бойовому коні посередині мертвого поля. Губи до крові покусані, вилиці загострені, щоки бліді, запалі, рот перекошений від болю. А очі сухі, внутрішній вогонь у них горів палакатів. Суворий був воїн Іван Сирко, син матері України, син свого жорстокого часу. Суд Суд над Крутояром мав бути резонансним. Люди не забули його, хоч від арешту минуло два роки. У перший день процесу будинок суду оточили підсилені наряди міліції а залу щільно заповнили журналісти, соратники і друзі Крутояра. Коли Крутояра, закованого в наручники, шестеро конвоїрів вели до зали і штовхнули за товсті, ніби для дикого вепра грати, люди стали, запладували йому. «Тримайся, Крутояре! Розправи не допустимо! Руки геть від Крутояра!» Понад вигуками пролунав гучний голос. «Встати! Суд іде. Суддів було троє, двоє чоловіків і жінка, усі в мантіях. Головував суддя Ганобенко, високочовий, ширококостий і лисий. Відкриваючи засідання, він нервувався. Його погано слухали. «Якщо ви не припините аплодувати і кричати, накажу звільнити залу. Суд відбуватиметься у закритому режимі». Погроза подіяла, і люди втихомирилися. Прокурор пишний, в'юнкий живчик – Уськолицей і гостроносий, із великими круглими, мов упугача очима, безумовно мав артистичні навички. Він читав звинувачувальний висновок як актор. Звинувачуваний робив він випад, немов танцюючи зігнутою в коліні ногою, і тиснув руки в бік клітки з крутояром. Мав на озброєній не тільки стрілецьку зброю, а й бойового літака, а до нього автоматичну зброю і бомби, Обличчя прокурора то спотворювалося жахом, при цьому без того великі круглі очі ще розширювалися напівобличчя, то гнівно палало жаром, ставалося пишний сам заряджався своїми ж словами і впадав у екстаз від власної гри. «Уявіть собі, громадяни, і ви, високий суд!» Прокурор метнув наперед себе зігнуті в ліктях руки, закинув назад голову і ніби кличучи освідки самого Бога що начинений смертоносною зброєю літальний апарат злітає з крутої гори і на бриючому польоті і прокурор полетів, зображаючи зігнутими руками і загостреним носом-дзьобом політ бомбардувальника. Підкреслюю, на бриючому польоті!» – пристрасно викрикнув пишний. «Уявіть, літак «Крутояра» з диким ревінням атакує загони міліції. Із цього літака на голови хлопців у формі наших захисників всиплються бомби». Могутні грейдери під бомбовими ударами тонуть у болоті. Прокурор зробив паузу, насолоджуючись ефектом, який він справив на суддів і весь зал. При цьому скорботно опустив голову і склав руки долоня до долоні, немов молився за безвинно вбитих. Захист протестує проти театральної подачі звинувачення, підхопився адвокат Крутояра Ян Карлович, танкалеций-сивоволосий у великих окулярах. «Суд – не театр. Потрібні факти, а не емоції. У них нема здорового глузду». Головуючий схилив голову вліво-вправо і, пошептавшись із суддями, оголосив «Протест відхиляю». Прокурор начебто й не очікував іншого рішення суду. Продовжував лицедійствувати і звинувачувати. «У кожного з них сім'я, дружина, мама, тата, діти, маленькі. Це що ж із ніжних крихіток?» Пішний простягнув до неба долоні, не тримаючи на руках дитину. «Зробитися рід!» Хтось у залі схлипнув. «Так-так, і я переконую вас у цьому», витер накликану сльозу прокурор. І тільки Крутояр стояв за гратами незворушно. Він цю гру вже не раз бачив. Його велицювати схудли та зблідли без сонця обличчя ще більше загострилося. Ледь помітний раніше горбочок на прямому носі проявився сильніше, Однак запалі великі й холодні очі Крутояра випромінювали силу і незломлену волю. Неприборкана вдача вільного козака Степовика не вивітрилася з його душі, незважаючи на тривале перебування у в'язненні. Цей зуб Придніпровського краю залишався таким могутнім та міцним, як і два роки тому, а прокурор, котрий лицедійствував перед судом поруч із Крутояром, здавався чортом в овечій шкурі. Пришний жадав крові мистецьке, хлебчучи тим часом ту, що нібито пролилася чи могла би пролитися через дії Крутояра. Я звинувачую підсудно за статтею тероризм, стаття передбачає вищу міру чи довічне ув'язнення. При цих словах прокурора зала зойкнула і гул обурення прокотився по рядах. За що? Це розправа, ганьба! Однак прокурор, мистецький, граючи свою роль, знову театрально розпрямив плечі, відкинув назад голову із загостреним носом і зігнувши руки в ліктях, замер, вичікуючи, поки зала втихомириться. Усім по-пташиному настобурченим видом пишний показував «Я служу законові, а не емоціям, і на людські страждання не реагую». Зараз прокурор був особливо виразно схожим на хижака в сійці перед жертвою. Здавалося, він чекає тільки миті для виконання смертельної атаки. І коли зала заспокоїлася, пишний зірвався з місця і забігав то до столу суддів, то до град, за якими був звинувачений. Ви згадайте, громадяни, як літаки терористів тарангели хмарочоси в Нью-Йорку, загинули тисячі людей, ще свіжа рана у душі кожного з нас. А хіба підсудний Крутояр не вчинив такий самий злочин, тільки проти людей у погонах? «Проти нашої з вами славної міліції, подумайте, високий суд, і оцініть масштабність цього злочину». Прокурор зробив реверанс у бік суддів, а потім раптом різко повернувся до зали і гаркнув зовсім не по а басовитим риком. «Такий злочинець має бути ізольованим від суспільства назавжди. Для всього світу сьогодні головна проблема – це тероризм, і його треба випалювати з нашого суспільства розшареним залізом». «Ми не можемо плодити на українській землі бенладенів!» мить пишний, упевнений у своїй силі та підвладному йому законі, перевтілився на грізного ведмедя, який здибався перед кидком із спиртоносним ударом. Киша сховала переповнену залу. «Який може бути зв'язок між Крутояром і бенладеном?» Прокурор явно перестарався, переграв сам себе. Хижий сервятник зіграв ведмедя. І в цій мертвій тиші раптом пролунав твердий голос Крутояра. «Як кажуть у Сибіру, закон тайга – ведмідь хазяїн!» Слова його батогом ударили по натягнутих нервах. Люди підхоплювалися, сперечалися між собою, розмахували руками. «Підсудний Крутояра!» – вигукнув голова. «Я вам не давав слова!» Зала вибухнула шумом. «Засідання суду закрите!» – оголосив суддя Ганобенко – витираючи великою, мов рушник, носовою хусткою, зіпрілі чало, лисень, шию. Тим часом син у Любави підростав, уже сам бігав по залах і кімнатах за міського будинку Якутовського, почав говорити, загалом був веселим, енергійним допитливим, Йому виповнилося півтора року, і Любава нарешті змогла зайнятися улюбленою справою, історією. Знову повернулася до відкладеної диссертації. Темою любовного дослідження була руїна в Україні після смерті Богдана Хмельницького. Україну тоді розгоряли міжсовні війни, багато етьманство, вона була тоді для турків і татар мисливським угіддям. Якось дивно і потворно ця історія повторилася наприкінці ХХ століття. Працюючи над диссертацією, вона мимоволі вживалася в той час. Їй особливо близькими ставали тодішні події їх учасники. Здавалось, вона бачила, чула їх, одними захоплювалася, з іншими дискутувала. То була епоха героїв і нікчем, подвигів і зрад, неупокорних слетів і ниць перед тими, у кого багатство і сила. Чим не нищивний час, думала Любава, духовним символом тогочасного українства все чіткіше окреслювався в її свідомості Іван Сірко – Любава дедалі частіше порівнювала його із запротореним заграти крутояром. Обидва неабияких характерів, могутні силою і духом, обидва улюбленці сучасників, розум та інтуїція завжди приводили сірка до правильних політичних висновків, навіть якщо вони були небезпечними для нього. А у володінні бойовим мистецтвом на той час рівних сіркові не було. Крутояр з інших часів, але і в епоху сірка – думала Любава, він був би одним із її символів. За що б Крутояр не брався, відроджував козацькі січі та земівники на заповідній Запорозькій землі, ходив на ведмедя, захищав Любаву на своїй займанщині від убопівців генерала Заламоя. Все робив ґрунтовно, безстрашно, у нього душа як космос, і її любов до Крутояра з часом не згасала, аби вищувалася, міцніла. Русло і відчуття провини за себе, за сина, про існування, якого Крутояр тривалий час, навіть не здогадувався. Чи має вона право на таку таємницю? В ім'я чого? В ім'я розкоші, якою, по суті, купив її Якутовський? першого дня судового